Asta este viața creștinului, asta își dorește El. Când El vorbește despre casa Domnului, casa Domnului și casa noastră. Familia Lui Dumnezeu este și familia noastră. Aici este marea noastră bucurie, cum sunt și cuvântul. Ne-am făcut părtași Domnului Iisus, Apostolul Pavel merge mult mai departe cu gândul acesta. Când el se referă la slava care urmează după ce vom pleca din lumea asta, el, Apostolul Pavel spune despre această părtăștrie dacă suferim împreună cu Hristos. Vom și împărăți împreună cu El. Dar ca să suferi împreună cu Hristos, asta e cum a fost și cuvântul înainte de rugăciune din Psalmul 77. E foarte interesant când vorbim despre părtășie, ca să înțelegem și mai bine, Apostolul Pavel ne vorbește despre Trupul Hristos ca fiind un singur trup. modularele toate formează un singur trup. Dacă unul din aceste modulare sufere, tot trupul sufere. Asta înseamnă părtășirea. Dacă un suflet în adunare are prilej de mare bucurie, depinde, fie că e vorba de cuvântul Descoperit, fie că e vorba de o dorință pe care și-a avut-o și Dumnezeu a, -a împlinit-o, adică ceva spre slava lui Dumnezeu, toată adunarea se bucură. Chiar dacă se zice că bucuria și ceea ce ne povestește acel suflet e ceva foarte, foarte minunat, omul ne născut de nou, în loc să se bucure, e invidia pe dată așa se uită lum la el și găsește în mintea lui blestămată gânduri nenorocite, care îl fac să gândească și zice să laudă și crezi că e chiar așa cum spune nu mai o face. El este dracul din inima acelui om, a nu te bucura de binele cuiva, Înseamnă că numai satan este acel care nu se poate bucura de binele cuiva, să știți. Iar când cineva sufere, iar tu nu simți nimica când îl vezi că suferi și are o durere, cum s-a vorbit și mai înainte, când un creștin dacă a păcătuit a greșit și îl vezi trist și supărat, în loc să simți cu el la durerea sau la încercarea pe care îl trece, tu ai cuvinte de judecată, ești un blestemat, dragă. Știi ce spune Scriptura despre Iuda? Și nu numai despre el vorba acolo. Și prorocul aduce un blestem unui astfel de om când zice, pentru că a prigonit pe cel lovit de Dumnezeu, când cineva este lovit de o boală, de o suferință, de o încercare oarecare, și dacă tu nu simți cu el, la durerea lui, nu ai un cuvânt bun de încurajare, de mângâiere, ești un blestemat, dragă. Și Biblia vorbește lucrul ăsta, să știți. Cei trei prieteni care au venit să-l să vadă pe Iov, i-au văzut durerea, șapte zile, n-au deschis gura, toți l-au văzut în ce suferință grozavă era. Dacă n au început să vorbească lui Iov, cuvintele lor nu erau decât cuvinte de judecată, nici vorbă ca să-l înțeleagă pe Iov și să vină cu un cuvânt de îmbărbătare, de mângâiere, de încurajare. Nu. Și atunci eu se uită lumea la ei și le spune, ce prieteni nu sunteți, mie? Ce cuvinte sunt astea pentru un om care suferă în care mă vedeți pe mine? Deci, oare astea sunt cuvinte potrivite cu suferința în care mă vedeți? Oricare ar fi, să zicem, acel necas sau păcat, să zicem chiar, dar în loc să ai un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare, cât nu te iartă, că îndeamnă la pocăință, la... tu vii cu cuvinte de judecată. Ești un blestemat, dragă. Limba ta sub ea poartă o travă a șarpelui. Să nu uităm acest lucru. Ne pretindem că suntem creștini. Știți ce spune Scriptura? și lapte să află sub limba ta mireasul, asta cei care fac parte din biserică, cei născuți de nou. De aceea, iubiții mei frați, să căutăm întotdeauna să facem în așa fel încât tot ce socotim că este rău, Biblia vorbește că răul vine de la cel rău, domnule. Sunt cuvintele Scripturii. Dacă trecem peste ele, nu învățăm nimica. Îmbătrânim în adunare și murim tot niște păcătoși. Dar când iei seama la cuvântul lui Dumnezeu care îți arată, te învață și ce se vorbește, și cum se vorbește, și cum se te poți și într-un fel și în altul, cu oricine, în orice situație, cu... caută și fii omul care să pui umorul la greutatea lui, fii omul care să poți lega o rană, nu, rana făcută, a făcut o rană undeva, nu i-o fă mai mare, în loc de un medicament, nu-ți pune sare sau ceva ce ar putea să doar doară și mai rău. Căci nu poți să vorbești, iarăși un cuvânt, decât ce ți-e în inimă să știi. Biblia vorbește lucrul ăsta că limba, gura, nu poate vorbi decât ce are-o în inimă. Și când gura ta nu are decât cuvinte, uh, cuvinte de jignire, cuvinte de răutate, cuvinte de mâhnire, întreabă-te, Domnule, cine ești, ce ești, ce slujbă, cui faci tu slujba asta, când tot timpul, tot numai, numai ce este rău vezi și numai ce este rău ți se gură. De aceea, iubiții mei frați, psalmul care s-a citit 77, să-l mai citim și acasă și să vedem lupta pe care o duce un suflet mântuit. El trece săracul prin tot felul de stări, necazuri, încercări. David, în plina lui bucurii când s-a ridicat, când a adus chivotul, după ce și-a binecuvântat poporul, fiecare a dat o pâine și tot ce a trebuit pentru călătorii să întoarcă fiecare la casa lui. S-a întors acum să-și și familia, că asta să fie fiecare din noi, să avem și familia binecuvântată de Dumnezeu. Dar spre mirarea lui, știți cum l-a primit nevastă sa, Mica? Cu ce cuvinte l-a primit? Domnule, oare mă gândesc... Femeia asta care a avut-o David, n-a văzut ea nimic în acest om. Birânța câștigată de el cu goliat, de care tot poporul s-a bucurat de curajul, de credința, de putere, de bărbăția lui. Iar această femeie a avut acele cuvinte atât de proaste. Dacă ești prost la cap și cuvintele sunt tot proaste, să știi... Ce nu te supăra, dragă, când vezi că cineva nu te respectă, că ești potrivit cu ce se iese din gură, vei avea și respectul pe care ți dorești. Și s-a ales, ce știm cu toții, Mica, nu? A fost drept David în judecată, lui? sigur că a fost drept. Ea singură s a osândit. În cuvântul Evangheliei este scris la judecata din urmă. Deci fiecare va fi o singură din cuvintele pe care el le-a rostit. Nu te judecă Dumnezeu, el îți va pune în față cuvintele care se -au, au ieșit din gură. Și cuvintele care se au ieșit din gură, ele te vor judeca. Biblia vorbește lucrul asta. De aceea adunarea își are rolul din partea lui Dumnezeu Scopul e acela, Dumnezeu a pus la mijloc jertfa Fiului, prin care orice suflet care vine în adunare și dorește mântuirea, El poate fi mântuit. Dar aici se cere ce a spus tot Isus: cine are urechi. Dacă urechea ta știi să asculte, iar atunci când se vorbește în cuvânt, vii cu fel și fel de gânduri și păreri, și în loc să ascult cuvântul care poate să aducă pocăința sau care poate să-ți mărească în Suflet credința, sau poate să-ți dea în Suflet acea bucurie a mântuirii pe care o are și ceilalți, tu vii cu păreri și gânduri, te întorci acasă din adunare. Cu ce te întorci? Întreabă-te tu singur. Te întorci cu cuvântul care a fost de la Dumnezeu, sau cu părerile care le-ai avut când se vorbea. Și când tot la orice cuvânt venea cu ce îți închipuiai tu ca fi cel mai bun, sau cum judecai tu. Pentru un astfel de suflet, cu un astfel de gând venind în adunare, e cu mult mai cu minte, e cu mult mai cu minte. Mântuitorul Iisus a spus. Iuda a umblat trei ani de zile cu Domnul și n am învățat nimic a Domnului, n am învățat nimic. Și Domnul are un cuvânt pentru el și cei ca el, Și mai bine nu se naștea. Deci e foarte clar. Nu se naștea, nu exista, dar s-a născut, Dumnezeu i-a făcut parte ca să umble cu Domnul Isus trei ani de zile și el, la urmă, s-a ales cu 30 de arginți, pe care când a văzut prostia care a făcut, i-a aruncat. Și s-a ales cu spânzărătoarea. Orice neascultare de cuvânt, are urmări grozave, să știți, dragii mei, urmări grozave are, de aceea împietrerea inimii, numai Duhul răzvrătit face ca un om să-și împetrească inima. Dacă poporul evreu a avut atâtea necazuri sau pedește din partea lui Dumnezeu, a fost pentru că Biblia îl numește un popor răzvrătit, până și Moise, săracul care a avut de luptat atâta timp cu dânsii, căutând să-i inima de Dumnezeu, dar ei tot înapoi trăgeau, tot aiurea mergeau, tot, tot altceva vroiau. Și săracul Moise, robul lui Dumnezeu, a rostit acele cuvinte, ce credeți voi răzvrătiților, Vă vom putea da noi apă din stâncă asta, în amărăciunea lui. Și Biblia vorbește lucrul ăsta: că supărarea îl duce pe om numai la rău. Și Moise a avut această supărare, domnule. Și l-a făcut pe Moise să se păcătuiască, domnule. Motiv pentru care Moise să n-am avut bucuria să intre în țara Canalului. Căci, când a vorbit aceste cuvinte, zice, ce credeți voi răzvrătiților? Vă vom putea da noi apă, s-a referit la el și la Aron. Și porunca de la Domnul era ca să nu mai lovească stânca și să-i vorbească stânce și stânca va... Dar el de două ore a lovit-o. Iată ce prostie, ce greșeală poate face un rob al lui Dumnezeu când sufletul lui este amărât. Întreabă-te! Dacă tu amărești pe cel ce este pus în slujba lui Dumnezeu, el ar putea să facă greșeli, dar datorită ție... Pentru că ei sucit mintei, l-ai făcut să se supere și moi și sermonul, asta l-a determinat să rostească acel cuvânt, ce credeți voi răzvrătiților? Dar acești răzvrătiți la care era poporul lui Dumnezeu. El era chemat să facă ce a poruncit Domnul. Și porunca Domnului era foarte limpede. Dute vorbește stâncii și stânca va da apă. Pentru că, prima dată, ia toiagul, lovește stânca și stânca va da apă. A doua oară, toiagul, dar să nu lovești. Nu i-a spus, iată toiagul, dar să, să vorbești stânci. De ce așa? Pentru că Domnul a vrut ca poporul să nu rămână la gândul că misterul minunii ar fi fost toiagul. Nu. Și porunca... Porunca lui Dumnezeu a dat apă când a lovit stânca cu toiagul. Dar a doua oară, Dumnezeu a vrut să dovedească poporului că nu toiagul, eu repet acum, ci porunca. Și Dute vorbește stâncii și stânca va da apă. Așa știe Dumnezeu să ne ferească de superstiție, de o credință falsă. Te închin la ceva care e că nu m-am închinat acum. Păi, domnule, Evreii au rămas multă vreme cu gândul că șarpele de aramă la care uh, s-a fost ridicat de Moise în Pusie l-au păstrat multă vreme după ce au ajuns în Canaan. Și un împărat credincios, pe lângă alte multe fapte bune, a nimicit și acest șarpe. au nu mai fie. Și faptul acelui împărat este văzută ca o faptă foarte bună. De ce? Pentru că poporul rămăsese la gândul că șarpele îi vindeca. Noi, Șarpe, nu era decât o icoană preînchipuitoare, ceea ce avea să fie Iisus pe lemnul crucii, care a purtat blestemul păcatelor noastre. Și mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Și nu. Știți, nu vreau să mă refer acum la niște lucruri care mulți pot găsi o oprișire, de stricnire. Dar adevărul e. Gândește-te că nu. Șarpele era adevărul, el era doar o umbră care arăta pe cel care mai târziu avea să vină din ceruri, și acel care avea să vină din ceruri nu era un om, era Domnul, dar pentru că ne-a iubit, a luat El asupra Lui blestemul. Căci este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Și Domnul a purtat blestemul nostru pe lemnul crucei, nu crucea propriu-zis este minunea, ci cel care a stat pe cruce, cel care a suferit pe cruce, cel care a fost răstignit pe cruce, nu lemnul, ci cel care a fost spânzurat de acest lemn, și acel care a fost spânzurat de cel lemn e Hristos Domnul. Doamne, îndoră-te-te, te rog, și fă lumină în sufletele noastre să avem parte de acest har, ca să ne știm cu adevărat fi mântuiți prin credința în Jefa Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, iubiții mei, frați, să ne cercetăm în lumina cuvântului, cum ne învasă Scriptura, și cercetați-vă pe voi înșivă și vedeți dacă sunteți încredința. Domnule, părerile noastre despre noi... Hai un alt verset ca să punem așa punct la aceste închipuiri ale minții noastre de oameni, cum ne socotim de foarte multe ori, că suntem la tot și tot mai buni decât alții. Și multe căi se par buni omului, dar toate duc la moarte. Păi că dacă toate duc la moarte... De ce cauți din atâtea căi pe cea mai bună? pe așa a venit un altul și a spus zice învățătorule e foarte interesant de ce ce bine să fac ca să în împărăția lui Dumnezeu El deci nu îl interesa cine este acest Iisus îl interesa împărăția Păi domnule când ochii okay, stă la ceea ce are cineva și nu la persoana, păi ești o lighioaie, domnule, să știi. Ești un hoț. Vrei să pui mâna pe ce are, dar de el nu te interesează. el orice s-ar întâmpla, n-ai treabă cu el. Dar te interesează ce are. Ești un nemernic. Și cuvântul spune mai departe, pentru ce mă întreb ce bine să fac? Să faci. Binele e unul singur, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, indirect, a spus-o. caută l pe Dumnezeu. Ăl e singurul bine. În lumea asta sunt mulți oameni care învață lucruri buni. Cum e lumea, că așa a rezistat. Cineva, când vine la putere, întotdeauna promite poporului ce să că ar fi cel mai bine pentru popor. E un lucru care e ceva normal să fie așa în lumea asta. Dar ca să ajungi să intri în împărăția lui Dumnezeu nu decât un singur bine. E Dumnezeu. Îl ai pe el, îl cauți pe el, vei avea și împărăția. Nu-l cauți pe el, Domnul te trimite la lege. Pentru că dacă mintea ta este întunecată și nu vrei să să înțelegi, să știi ce e binele adevărat, te trimite la legea. Legea care pune totul sub blestel. Legea care n-a făcut pe nimeni neprihănit. Și pe tânărul bogat, frumos, îl trimite la lege. Ce este scris în lege? Și el, foarte bine. Păi și de când am tânăl, se laudă că am plinit, că am făcut. și și acolo cuvântul spune limpede și pentru că era ca unul care cota să se îndreptățească prin ce căuta anumit să se îndreptățească? Prin ceea ce a spus lui Isus că toate astea care le-a spus legea el le-a împlinit. Păi ăștia sunt oamenii religioși. Nu spus din nou. El își face totdeauna părere despre sine că tot ce așa el a împlinit și atunci Isus îi spune un lucru foarte interesant la care Aici s-a văzut că el habar n-avea care este adevărata cale. Și dar dacă vrei să fii desăvârșit, a, dacă, adică vrei cu adevărat mântuirea, ca să înseamnă să fii desăvârșit, zice, du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vreau și urmează-mă. Du-te, vinde tot ce ai. ce înseamnă așa și cuvânt? Un alt verset spune așa și haide să înțelegem. De ce sunt atâtea suflete în biserică, care trăiesc o viață întreagă în biserică și nu se pot mântui? Pentru că nu știu să asculte. Și Domnul Iisus spune, dacă cineva nu se leapă de el însuși, le ți Domnule, părerile despre tine. Lasă-le la gunoi, Domnule, că ele vin din carnea asta păcătoasă, Domnule. Faci o faptă bună și vrei să te arăți, lume, că ai făcut un mare minune în lumea asta tu. Și Biblia spune limpede. Dacă cineva nu se leapă de el însuși, nu poate fi ucenicul meu. Auzi? Dar ce înseamnă ucenic? Cel care are de învățat. De ce vin eu la adunare? Vin la adunare să învăț sau pe alții o să învăț? Vin să ascult sau vin să-l judec pe cel care vorbește? Vin să ascult sau eu caut, ca și fiindul bogat, să mă îndreptăsesc, în fac așa, trec în revistă faptele mele, meritele mele, lupta mea, ostenelele mele, gerțele mele și pe toate mi le pun așa, îmi fac așa ca o oră în jurul capului meu, ca să arat că ăla care vorbește, el vorbește și el, el trăiește. Mai poți tu să devii ucenic să înveți ce spun scripturile? În veci, rămâi blestemat, dragă, rămâi blestemat, Domnule, pentru că n-ai știut să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Corneliul de care vorbește scriptura, faptele lui bune, Rugăciunile lui a toate la Dumnezeu, vine înger și îi spune, „Băie, ascultă, uite, faptele tale și rugăciunile au ajuns la Dumnezeu. Și dacă tu trebuie să mai faci ceva, cheamă pe Petru să spună spun ce trebuie să faci, ca să fie mântuit. Dacă el a fi avut acel duh răzvrătit în el, sau mai bine spus, dacă ar fi gândit că ce-a făcut a fost de ajuns ca el să fie mântuit, i-ar fi spus, doamne, nu, nu te supara dar și eu mă rog lui Dumnezeu fac fapte bune și mai și faptul că tu mi-ai spus că toate au ajuns la Dumnezeu ce trebuie să mai facă? Ar fi spus? Dar acest corneliu, om cu judecată l-a ascultat pe înger trimite, vine Petru el corneliu a cămat prieteni, vecini veniți să vedeți un om care ne va spune cum putem să ne mântuim sufletul și cum putem să ajungem la Dumnezeu. Și s-a umplut casa. un interesant! Se credea acest Corneliu un om care știe totul și care nu are nevoie de un Petru să-i vină să i spună ce să mai facă? Petru nu era nici un cărturar, nu era nici un om de stat, cu funcții înalte, ca să zice, uite, domnule, vine un ministru la mic și e un om deștept, ala, de aia să-i ministru. Nu. Pescarul, care trăia cu mreja altădată, dar care s-a întâlnit cu Hristos, care l-a cunoscut pe el și a avut mărturia din partea lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt. Și a intrat pescarul în casa lui Corneliu, sutașul, acest ofițer roman, și începe să spună, e așa frumos când citești în Faptele Apostolilor cuvântul care l-a avut Petru, mai întâi cuvântul de introducere a fost acela. Noi Iudeilor nu este îngăduit să intrăm în casa unui de alt neam sau să stăm la masă cu el. Deci le arată, voi sunteți de, -a, de -a un Roman, erau romani, erau prieteni de alt, prieten Dar zice, uite, am primit. Deci el arată că n-a venit de capul lui în casa acestuia. Pentru că el avea să dea răspundere și fratelor iudei care erau creștini că de ce a intrat în casa unui de alt neam, când avea voie el ca iudeu să facă acest lucru. Lucru care a și fost întrebat. Și după ce Petru face acest cuvânt de introducere, după aceea începe să mărturisească pe Domnul Isus Și când a ajuns la cuvântul că în numele Lui vi se vestește că păcatele vă sunt iertate pe toată lumea asta are păcatele iertate în momentul în care Hristos pe cruce a zis acel cuvânt s-a săvârșit cuvântul săvârșit însemnează s-a ispășit păcatul lumii pentru care eu am venit și rămâne poarta asta deschisă pentru orice om, indiferent ce păcate a făcut el. Porunca era următoarea, ca oricine crede, să aibă viața veșnică. Asta este Evanghelia, care înseamnă veste bună. Păcatele ne sunt iertate nu acum când eu cred. Atunci când Hristos a murit pe cruce, eu acum primesc vestea numai ca și cei din casa lui Corneliu, când Petru le-a spus că păcatele vă sunt iertate. Când a auzit poporul care era în casa lui Corneliu, că păcatele lor multe, multe, care le-a făcut fiecare cu păcate, s-au bucurat, zice, uite Domnule! Era vorba de o hotărâre a lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Romani, când zice acolo că el a venit cu o hotărâre de iertare dar această hotărâre de iertare a dat-o în puterea jertfii de la Golgota, în moartea fiului său. Lucrurile să trebuie să știi. Toți cei religioși vrei să fii mântuit? Crede, Domnule, ce spun Scripturile. Nu te lua după basme și povești, după închipuirile minții, că te duce în ea, dragă. Și cei din casa lui Cornel, așa îi sorbea cuvintele lui Petru ca și noi la închisoare, când a venit decretul că tot ce este destinut politic, indiferent de faptele lui și de condamnare care o are, va fi eliberat. Era o hotărâre a guvernului. Nu vedea decât zburând pe sus căciul de bucurie. Toți sărteau, jucau de erat ca niște nebuni, așa jucam în curtea închisoare. Ce era această o veste bună. Ce este Evanghelia? O veste bună. Ce s-a întâmplat? În urma acelui cuvânt pe care Petru l-a rosit, că păcatele vă sunt isfășite, vă sunt iertate, Duhul Tatăl Petru Dumnezeu ne iubește atât când noi nu se poate vorbi în cuvinte. Îndată Tatăl așa răspuns la cuvântul vorbit de Petru, așa venit peste tot cei din casa lui Conner. Este scris lucrul ăsta în Scriptură lume. Aș fi venit peste toți, ca și în ziua 50.000. Și-au primit Duhul Sfânt. Mântuirea, răscumpărarea, înfierea, viața veșnică. Păi asta este lucrarea Evangheliei Domnului. Stau unia ani și ani în adunare și el, ca bar, nu are ce este mântuirea Domnului. Că bar, El crede că mântuire să fac asta, să nu fac ce. Nu asta este mântuirea. Mântuire ce a făcut Dumnezeu pentru noi, a este mântuirea. Iar ceea ce trebuie eu să fac este altceva, sunt acele roade pe care mi le cere Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu roadele te mântuie, ce te mântuie ce a făcut să fie păcatul șters, ispășit, a fost sângele Domnului nostru Isus Hristos. Faptul să răsplătesc este scris în Scriptură, până și un pahar cu apă rece, și ăla va fi răspătit de Dumnezeu. Dar nu paharul de apă te mântui, să știți. Nu paharul de apă îți iartă păcatele sau șterge păcatele, ci ceea ce Hristos a făcut pe lemnul cruci acolo, unde El a primit acel pahar înfiorător, care era moartea trupului Său. De aceea, iubiții mei frați, haideți să învățăm. Eu repet din nou cuvântul pe care a spus Mântuitorul. Dacă cineva nu se leapă de, de el însuși, nu poate fi ucenicul meu. Stai în adunare și urechea ta nu știi să asculte, domnule. Auzi cuvintele, dar în loc să se ducă la inimă, în, în mintea ta există un tribunal. Există un scaun de judecată și pe acel scaun de judecată stă eu tău, dragă, nu Hristos stă acolo. Și eu-l tău, sfântul ăla care se crede că e sfânt, că a făcut fapte... Ăla nu poate să asculte o predică, nu poate să asculte un cuvânt, pentru că el, dacă e sfânt, cum se? Și Iisus a spus foarte limpede, hai și eu un cuvânt pentru ei, ca să fie limpede. Și eu n-am venit pentru cei neprihăniți. Totuși, dar Biblia spune că nu-i nimeni neprihănit. Dar sunt unii care așa se cred. Și Iisus le spune, și nu pentru voi am venit, ci pentru cei păcătoși, adică cei care se văd că sunt păcătoși. Cred că m-ați înțeles ce am vrut să spun acum, da? Iubiții mei frați, Haideți, vă rog, pentru că e păcat de timpul ce ni s-a dat de la Domnul pe pământul acesta, ca să ne mântuim sufletele, dragă. Și dacă nu știi să asculți, dragă, te duci, domnule, în veșnicia fără margini, te duci cu capul tău blestemat, că te-ai tot gândit că tu ce faci e bun și tot e cu. Nu, lacrima păcăinței și să te știi acolo cum a spus Domnul, aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Ne-am pus noi întrebarea care o fi acel loc în care El a spus că trebuie să ne întâlni, putem să ne întâlnim cu Domnul. Acolo unde a curs sângele Fiului lui Dumnezeu, acolo Tatăl le întâlnește. În alt loc sau în alt fel sau în alt nume întâlnire cu Dumnezeu nu poți avea. De aceea facă Dumnezeu în îndurarea Lui să avem această lumină de la Tatăl, ca să ne vedem sufletele mântuite, puse la picioarele crucii. Acolo învățăm să iubim, acolo învățăm să iertăm, acolo învățăm să stăm în frica lui Dumnezeu, să stăm cu acea grijă a nu mai păcătui, ca nu cumva să mai adăugăm ceva la suferințele Mântuitorului, că a suferit destul pentru noi. Și în acest fel, cu această grijă, cu această teamă, cu această credință și înrădejde, străbatim această vale a plângerii. avem necazuri, avem de luptat. Iisus a spus și în lume vei să avea necazuri, dar în eu am biruit lumea. Dar toate acestea nu le poți avea sau nu le poți birui decât privind necurmat la Cel ce a trebuit să vină din cer pentru tine, pentru mine și pentru lumea întreagă. Iar scopul pentru care a fost acela... Ca păcatul care m-a despărțit de Dumnezeu, Hristos l-a luat asupra Lui, a murit El în locul meu și El, Hristos, mi-a deschis calea spre Tatăl. Cine n-are urechi, rugați-vă la Dumnezeu, care cei care nu puteți asculta Scriptura, să vă deschidă mintea, inima și gândul, să puteți să ajungeți la cunoștința Evangheliei care este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede, dragă. Că se duce viața asta, trece ca un abur, se duce. Când privim în urmă, în Istorie, au fost oameni puternici, oameni mari, oameni bogați, Că Unde sunt? Dacă te duci la mormintele lor nu-i decât oase acolo, nu vezi nimica. Dar sufletele lor unde pot fi? Ne punem o întrebare numai cu la bogatul din Evanghelie care a cerut lui Avram să-l lase pe lază, să-i moaie degetul în apă, să-i răcorească puțin buzele. Cât timp a trecut de atunci, până astăzi, de când a vorbit Domnul? 2000 de ani! A așteptat, așteaptă lază și acum acel deget cu apă să-i răcorească buzele? Așteaptă! Va veni oare vreodată un deget muiat în apă să-i răcorească buzele? niciodată. Așa trebuie gândit. De aceea Iisus Domnul a spus un lucru foarte interesant. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, căci mai bine este să intre în viață fără un ochi decât să fie aruncat acolo unde focul nu se stinge și vermele nu moare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, arunc-o, căci mai bine este să intre în viață fără o mână, decât să fie aruncat acolo cu amândouă mâini, unde focul nu se stinge și venelul nu moare. Deci, acest adevăr pe care Mântuitor îl spune, rămâne veșnic, rămâne cum am vorbit și despre bogatul din Evanghelie. În 2000 de ani atunci. Noi, noaptea uneori, ne trezim așa cu buzele ase de sete, obosit, flămâns sau cum în sfârșit, și abia așteptăm o gură de apă da el săracul de două mii de ani în flăcări și părinte, părinte lasă-l să vină la să înrăcorească buzele și știți ce i s-a spus de aceea Domnul care este în mijlocul nostru el să se îndure de fiecare din noi, dragă și să ne dea acel duh de pocăință, domnule, că fără acest duh de pocăință nu poți n-ai cum să intri, domnule, în împărăsia lui Dumnezeu, ariciul urzica, dacă pe tine numai țep de arici sau limba ta e numai frunze de, de, de urzică care înțeapă, oricine vrea să pună mână pe urzică, săracul știi că de oriunde a apucat, îl înțeapă. Gândește-te, în cer așa ceva nu, e, nu, nu va exista, Domnule, nu va exista. Facă Dumnezeu în îndurarea Lui să ajungem ceea ce Biblia ne învață, un David care să aibă tot una cuvinte frumoase, un așa cum arată cuvântul despre un rut venit din popor străin, dintr-un popor blestemat, dar a iubit pe Domnul și a iubit pe poporul lui Dumnezeu și știm cu tot ce a ajuns în rut. Și dacă luăm multe personaje din Biblie te minunez, Domnule, de felul în care aceste suflete au putut să ajungă fi și fiice al lui Dumnezeu. La acest har suntem și noi chemați. Dumnezeu care este în mijlocul nostru, să se îndurie El de fiecare din noi, dragă, și să avem bucuria, să-L cunoaștem pe El cu adevărat și să lăsăm blestematele păreri că ne socotim că suntem tare buni și că altul trebuie să pocăiască, nu eu. Tot altul trebuie, nu nu și tu, nu eu. Eu zice, lasă-mă în pace pe mine. lasă în -mi pace. Dumnezeu să se îndure de noi și El să aibă milă să ne dea acest duc de pocăință și de rugăciune ca să ne vedem veniți la El așa cum cere Scriptura. Să ne proșternem la picioarele Lui ca El, Domnul, să-și aducă peste noi îndurarea și binecuvântarea Lui. Amin.